Розділ 26. Через годину лікар Сандерс, лежачи без сну в ліжку, почув кроки в коридорі, а потім – дряпання у двері. Він не відповів, і хтось спробував ручку. Двері були закриті. «Хто там?» – окликнув він. Відповідь прийшла відразу за його криком, швидким і тихим, схвильованим голосом. «Лікарю, це я, Фред!» «Я хочу вас бачити!» Лікар викурив півдюжений люлюк після того, як капітан Ніколс залишив його, щоб повернутися на борт Фентона. І коли він курив, то терпіти не міг, коли його турбували. Думки ясні, як геометричні візерунки в дитячій книжці для малювання. Квадрати, прямокутники, кола, трикутники проносились в його голові в організаційному процесі». Захоплення, яке він відчував від їх якості, було невід'ємною частиною ледачого задоволення його тіла. Він підняв протимоскітну знавісу і попрямував по голій підлозі до дверей. Коли він відкрив їх, то побачив нічного сторожа, укритого ковдрою з головою від шкідливого нічного повітря, що тримав ліхтар і просто позаду нього Фреда Блейка. Дозвольте мені увійти, лікарю, це страшенно важливо. Зачекайте, допоки я підпалю лампу. При світлі ліхтаря сторожа він знайшов сірники і запалив лампу. А кей, який спав на циновці на баранді перед кімнатою лікаря, прокинувся від шуму, піднявшись, сидячи тер свої темні, схожі на терен очі. Фред дав сторожу чайові, і той пішов геть. «Ідіть спати, окей?» – сказав лікар. «Вам немає чого вставати?» «Слухайте, ви повинні негайно піти до Еріка», – сказав Фред. «Стався нещасний випадок». «Що ви маєте на увазі?» Він подивився на Фреда і побачив, що той побілів, як полотно. Він тремтів усім тілом. Він стріляв у себе. «Боже, милостивий!» Звідки ви знаєте? Я тільки що прийшов звідти, він мертвий. При перших словах Фреда лікар інстинктивно почав було збиратись, але різко зупинився. Ви впевнений? О, цілком. Якщо він мертвий, який сенс мені йти? Його не можна так залишати. Сходіть і подивіться, о Боже мій! Його голос зірвався, якби він збирався заплакати. «Можливо, ви зможете щось зробити?» «А хто там є?» «Нікого. Він лежить там один. Я не можу цього винести. Ви повинні щось зробити заради Христа. підійдіть. «Що це у вас в руці?» Фред подивився на неї. Вона була замазана кров'ю. За природним інстинтом він збирався витерти її, «Опарусинові штани!» «Не робіть цього!» – крикнув лікар, схопивши його за зап'ясток. «Ідіть і змийте це!» Все ще тримаючи його з зап'ястя і з лампою у іншій руці, він повів до купальні. Це була маленька темна квадратна кімната із бетонною підлогою. У кутку стояла величезна балія і викупалися, обливаючи тіло водою за допомогою маленького жерстяного ковша» який наповнювали із балії. Лікар дав Фреду ківж з водою, і шматок мила, і вилив йому вмитись. «У вас є що-небудь на одязі?» Він підняв лампу, щоб подивитись. «Я так не думаю». Лікар змив закривавлену воду, і вони повернулися до спальні. Вид крові злякав Фреда, і він намагався подолати своє, Істеричне хвилювання. Він був білим, ніж будь-коли, і хоча він тримав руки стиснуті, лікар Сандерс побачив, що він не може стримати їх сильне тремтіння. Краще випийте. Окей, дайте джентльмену віскі без води. Окей підвівся і приніс склянку, яку налив чистий спиртний напій. Фред випив залпом. Лікар уважно спостерігав за ним. «Слухайте, мій хлопче, ми в чужій країні. Ми не хочемо стикатися із владою Нідерландів. Я не вірю, що з ними дуже легко мати справу. Ми, ми не можемо залишити його лежати в калюжій крові. Хіба це не факт, що в неї сталося щось таке, що змусило вас спішно тікати?» Тут поліція буде задавати вам багато запитань. Хочете, щоб вони телефонували всі дней? Мені байдуже, мені набридло усе це. Не будьте дурним. Якщо він мертвий, ви не можете зробити нічого хорошого. І я також не можу. Нам краще триматися подалі. Найкраще, що ви можете зробити, це якомога скоріше забратися геть з острова». «Вас там хтось бачив?» «Де?» «У нього вдома?» Нетерпляче сказав лікар «Ні, я був там лише хвилину Я помчав прямо сюди А як щодо його хлопців?» «Я гадаю, вони спали Вони живуть на зворотній стороні Я зрозумів Нічний сторож – це єдина людина, яка вас бачила Навіщо ви його розбудили?» Я не міг увійти, двері були закриті, і я повинен був зв'язатися з вами. Гаразд, це уже не має значення. Є безліч причин, за якими ви повинні витягнути мене з постелі посеред ночі, що змусило вас піти до Еріка. І я повинен був, мені потрібно було сказати йому, дещо що не могло чекати. Гадаю, він дійсно застрелився. Ви ж не стріляли в нього чи не так? Я? Хлопець ахнув від жаху і подиву. Та він же... Я б і волоска з його голови не чіпав. Якби він був моїм братом, я не міг би думати про нього більше. Найкращий приятель, який коли-небудь був у хлопця. Лікар нахмурився. З легкою відразую до мови, яку використовував Фред Але його почуття до Еріка були дуже ясні І потрясіння, яке викликало в нього запитання лікаря Було досить очевидним доказом того, що він говорив правду Тоді що це все означає? О боже мій, я не знаю, він мабуть зійшов із розуму Звідки в Біса мені було знати, що він збирається зробити щось подібне? Говоріть правду, синку. Вам не треба боятися, що я віддам вас. Це та дівчина у старого Свена, Луїза. Лікар заострив погляд, але не перебив його. Я трохи побавився з нею сьогодні вночі. Ви? Але ви її вперше побачили лише учора. «Я знаю, але яке це має відношення? Я їй сподобався в першу ж мить, коли вона мене побачила. Я знаю це. Вона мені теж сподобалась. У мене нікого не було із тих пір, як я залишив Сідней. Чому ж я не можу настромлювати цих тубілок? Коли я танцював з нею, я знав, що все гаразд. Я би міг мати її і тоді. Ми вийшли в сад, коли виграли в бридж». І я поцілував її. Вона просто жадала цього. Коли дівчина ось така, ви не захочете давати їй час двічі подумати про це. Я сам був у такому ж стані. Я ніколи не бачив, щоб хто-небудь доторкався до неї. Якби ж вона мені сказала піти і кинутись зі скелі, я би це зробив. Коли вона приїхала сьогодні вранці зі своїм старим я запитав її, чи не могли б ми зустрітись. І вона сказала «Ні». Я сказав, що я міг би прийти після того, як вони всі ляжуть спати, і ми могли б разом скупатись у ставку. Вона сказала «Ні». Але не сказала «Чому ні?». Тоді я сказав, що сходжу з розуму по ній. І я був таким. «Боже мій, вона ж красуня». Я відвів її на вітрильник і показав їй усе. Я поцілував її там. Цей клятий старий Ніколс не залишив нас у спокою більше, ніж на хвилину. Я сказав, що прийду на плантацію сьогодні увечері. Вона сказала, що не прийде. Але я знав, що вона буде. Вона хотіла мене так само сильно, як і я хотів її. Звичайно ж, коли я прийшов туди, вона чекала на мене. Там було чудово у темряві, якщо не вважати комарів. Вони кусались, як божевільні, і ми пішли в її кімнату. Вона сказала, що боїться, але я сказав їй, що все буде в порядку. І врешті-решт вона сказала так. Фред зупинився, лікар дивився на нього з-під важких повік. І ось зіниці від опіму, який він курив, були не наче вістря булавки і Він слухав і розмірковував над тим, що почув Нарешті вона сказала, що мені краще поквапитись Я одягнув свій одяг, все крім зуття, щоб не шуміти на веранді Вона вийшла першою, щоб переконатись, що шлях вільний Іноді, коли йому не спалося, старий Свен бродив там взад і вперед. Потім я вислизнув і зістримнув з веранди. Я сів на землю і почав взуватись. Перш ніж я зрозумів, що сталося, хтось схопив мене і підняв. Ерік, у нього була бичача сила. Він підняв мене, як ніби я був маленькою дитиною, і затиснув мені рот рукою. Але я був так вражений, що не зміг би закричати, навіть якби захотів. Потім він схопив мене за горло, і я подумав, що він збирається задушити мене до смерті. Я не знаю, я був паралізований, я навіть не міг чинити опір. Я не міг бачити його обличчя, я чув лише його дихання. Клянусь Богом, я думав, що мені кінець. І раптом він мене відпустив. Він сильно вдарив мене збоку по голові, тильною стороною долоні, і я подумав, що це був удар. Я просто впав, як колода. Він трохи постояв наді мною, а я не рухався. Я думав, що якщо я поворухнуся, він уб'є мене. А потім, несподівано, він повернувся і пішов геть, зі швидкістю близькою 100 миль на годину. Через хвилину я встав і подивився на будинок. Луїза нічого не чула, і я подумав, може мені піти і сказати їй. Але я не наважився, я боявся, що хтось почує, як постукаю в віконцю. Я не хотів її лякати, я не знав, що робити. Я почав іти, а потім виявив, що не взув черевики, і мені довелося повернутися за ними». Я був у паніці, тому що просто спочатку не міг їх знайти. Я глибоко зітхнув, коли повертався додому. Я запитав себе, чи чекає мене Ерік. Це ж не жарт – йти по дорозі вночі, коли навколо ані душі, і знати, що будь-яку хвилину може вийти великий, незграбний хлопець і надати тобі прочуханки. Він може скрутити мені шию, як курчаті – і я нічого не зможу з цим діяти Я йшов не дуже швидко І в усі очі витріщався Я вирішив, що якщо побачу його першим То відразу ж помчусь Я маю на увазі, що марно протистояти хлопцеві Коли у тебе немає жодного шансу І я знав, що можу бігти набагато швидше за нього Я думаю, це були просто нерви Після того, як я прийшов близько милі, в мене більше не було переляку. І тоді, знаєте, я відчув, що повинен побачити його знов за будь-яку ціну. Якби це був хтось інший, мені було б наплювати. Але чомусь я не міг винести, що він вважатиме мене просто клятою свинею. Ви можете не зрозуміти, але я ніколи не зустрічав нікого схожого на нього». Він сам настільки чесний, що ви не можете винести, що він не має вважати вас таким же чесним. Більшість людей, яких ви знаєте, ну вони нічим не краще за вас. Але Ерік був іншим. Я маю на увазі, потрібно бути цілковито клятим дурним, щоб не зрозуміти, що він був одним із тисячі. Ви розумієте, що я маю на увазі – Лікар обдарував його тонкою, глузливою посмішкою. і Його губи розтягнулись, голивши довгі жовті зуби. «Доброта! Я знаю, вона розбиває вщент. Людина не знає, що з нею робити. Вона приголомшує людські сутінки. Клятий сором, чи не так? Господи, чому ви не можете говорити, як усі інші? Продовжуйте!» Ну, я просто відчув, що маю поговорити з ним. Я хотів йому все розповісти. Я був цілком готовий одружитися з дівчиною. Я просто не міг утриматись від неї. Я це маю на увазі. Адже це була лише людська природа. Ви, старий, ви не знаєте, що це таке. Все дуже добре, коли вам 50. Я знав, що не повинен заспокоюватись ані на хвилину. Допоки я не помирюся з ним Коли я прийшов до його дому Я не знаю, скільки стояв на дворі Набираючись сміливості Я потребував трохи зухвалості Щоб увійти Я не міг не подумати Якщо і що він мене не вбив тоді То не вб'є і зараз Я знав, що він не замикає двері Коли ми вперше прийшли туди Він просто повернув ручку і зайшов Але, Боже мій Моє серце забилось, коли я зайшов у коридор. Коли я зачинив двері, стало дуже темно. Я погукав його на ім'я, але він не відповів. Я знав, де знаходиться його кімната. Пішов і постукав у двері. Чомусь мені не вірилось, що він спить. Я постукав знову, а потім крикнув. Ерік! Ерік! Принаймні, я намагався кричати, але в горлі у мене так пересохло, що голос був хрипким, як у ворони. Я не міг зрозуміти, чому він не відповів. Я думав, він просто чекає там, прислухається. Я був у пригніченому стані, мені хотілося зірватися з місця і втекти, але я цього не зробив. Я спробував засувку, двері не були закриті, і я їх відкрив. Я нічого не міг розгладіти, я окликнув знову і знову. «Заради Бога, поговоріть зі мною, Еріку!» Тоді я запалив сірник і аж сильно підстрибнув. Я ледве не вистрибнув зі своєї шкіри, бо він лежав на підлозі біля моїх ніг. І якби я зробив лише один крок, я впав би на нього. Я впустив сірник і нічого не міг розладіти. Я закричав на нього. Я думав, він втратив свідомість або був п'яний, як чіп, або щось із цього. Я спробував запалити ще один сірник, але клята річ не загорялась. А потім, коли це сталося, я підніс до нього. «І Боже мій!» Вся сторона його голови була прострелена, сірник зас, і я запалив інший. Я побачив лампу і запалив її. Я опустився на коліна і помацав його руку. Вона була досить теплою. В іншій руці він стискав револьвер. Я доторкнувся до його обличчя, щоб побачити, чи живий він. Всюди була кров. Боже мій, ви ніколи не бачили такої рани А потім я просто прийшов сюди так швидко, як тільки міг Я ніколи, доки буду живий, не забуду цього видовища. Він закрив обличчя руками і в розпачі розгойдувався взад і вперед Потім у нього вирвались схлипування І відкинувшись на бельце стільця, він відвернув обличчя і заплакав Лікар Сандерс дозволив йому виплакатись. Він потягнувся за цигаркою, підкурив і глибоко вдихнув дим. Ви залишили лампу горіти? сказав він нарешті. О, та під три чорти ту лампу, нетерпляче вигукнув Фред. Не будьте таким клятим дурнем. Це не має значення. З таким же успіхом він міг застрелитись, припалаючий лампі. Так само, як і в темряві. Дивно, що ніхто з хлопців цього не чув. «Я вважаю, що вони подумали, що то китаєць!» Вистрілив хлопавку. Фред відкинув усе, що сказав лікар. Ніщо з цього не мало ніякого значення. Що в ім'я всього святого змусило його зробити це? Він скрикнув відчайдушно. Він був заручений з Луїзою. Ефект від зауваження лікаря був вражаючий Фред стрибком скочив на ноги і Його обличчя стало мертвотно-блідим Його очі ледь не вилізли з голови від жаху Ерік, він мені нічого не казав Гадаю, він думав, що це не ваша справа Вона мені не казала Вона ніколи не сказала жодного слова О Боже, якби я знав Мені до неї було б страшно доторкнутись. Ви просто так це кажете Це не може бути правдою Цього не може бути Він мені сам це сказав Він був дуже закоханий у неї Дуже Тоді чому він не вбив мене? Чому він вбив себе? Лікар Сандерс розсміявся Цікаво чи не так? Заради Бога, чого ви смієтесь? і Я такий нещасний. Я думав, що зі мною не може статись нічого гіршого за те, що вже було. Але це... Вона насправді нічого для мене не значила, якби я тільки знав. Я б не думав торкатись до неї. Він був найкращим приятелем, якого коли-небудь мав хлопець. Я б не зробив йому боляче ні за що на світі. Якою тварюкою він мене вважав. Він був дуже порядний зі мною. Сльози наповнили його очі і повільно потекли по щоках. Він гірко заплакав. Хіба життя не огидне? Ви починаєте справу і не дуже замислюєтесь про це. А потім настає Пекло розплати Я думаю, що на мені прокляття Він дивився на лікаря, його рот тремтів, а прекрасні очі були сумні від горя Лікар Сандерс досліджував власні почуття Він не дуже схвалював слабке задоволення, яке відчував у горі юнака Він мав тенденцію відчувати, що свої страждання той отримав по заслузі Водночас йому було безпідставно шкода бачити його нещасливим. Він виглядав таким молодим і засмученим, що не міг не бути зворушеним. «Знаєте, ви це переживете», – сказав він. «Немає нічого, щоб не можна було би пережити. Краще б я помер. Мій старий сказав, що з мене ніякої клятої користі. І я б'юся об заклад, що він мав рацію». Я створюю неприємності, куди б я не пішов. Присягаюсь, це не моя вина. Паршива сука, чому вона не залишила мене в спокої? Чи можете ви уявити, що дівчина, яка була заручена з таким хлопцем, як Ерік, повинна лягти в ліжко із першим зустрічним чоловіком? Гаразд, є одна річ. Добре, що він позбувся її. Ви говорите «сміття». Може, може і я смердючий негідник, але клянуся Богом, я не такий поганий, як вона. Я думав, що у мене буде ще один шанс, а тепер все полетіло під три чорти. Він на мить завагався. Ви пам'ятаєте ту телеграму, яку я отримав сьогодні вранці? Вона повідомляла мені щось, чого я не знав. Це було так незвично, що спочатку я нічого не міг зрозуміти. У Батавії для мене лист. Тепер для мене все гаразд, якщо я піду туди. Спочатку це було, скоріш, приголомшенням. і Я не знав, сміятись мені чи що. У телеграмі говорилося, що я помер від лихоманки, недалеко від Сіднея. Через деякий час я зрозумів, що це означає». Батько досить важлива персона у Новому Південному Уельсі. Там була страшна епідемія. Вони терміново доставили когось у лікарню під моїм ім'ям. Їм довелося пояснити, чому я не ходив у контору і все таке. І коли парубок помер, я також помер. Наскільки я знаю свого старого, він був до біса радий мене позбутись. Що ж, є дехто, кому буде добре і затишно, лише в сімейній могилі. Батько – чудовий організатор. Це він так довго отримував партію при владі. Він не збирався ризикувати, якщо міг допомогти. І я очікую, що до тих пір, доки я був на землі, він ніколи не міг почувати себе у повній безпеці. Уряд знову переміг на виборах. «Ви ж це бачили? Переважна більшість. Я бачу його із чорною пов'язкою на руці». Він невесело захихикав. Лікар Сандерс різко вистрілив у нього питанням. «Що ви накоїли?» Фред відвів погляд. Він відповів тихим, здавленим голосом. «Я вбив хлопця». «Я б на вашому місці не став би розповідати за надто багатьом людям», – сказав лікар. «Ви, здається, ставитесь до цього досить спокійно. А ви коли-небудь когось убивали?» «Тільки професійно». Фред швидко підняв очі, і посмішка здерлася з його засмучених губ. «Ви дивна людина, док». Благословення, якщо я зможу вас зрозуміти. Коли хтось розмовляє з вами, чомусь здається, що ніщо не має ані найменшого значення. Хіба немає нічого такого, що могло б мати для вас значення? Чи є небудь, у що ви вірите? Навіщо ви його били? Заради забави? До біса багато забави я отримав від цього. Що я пережив? Цікаво, чому моє волосся не посивіло. Бачте, я задумувався над цим. Я ніколи не міг забути цього. Я відчував себе веселим, живим і добре проводив час. А потім раптом все змінилось. Іноді я боявся лягати спати. Мені зазвичай снилось, що мене міцно зв'язують і збираються повісити. Півдюжини разів я був притул до того, щоб вислузнути за борт однієї ночі, коли ніхто не бачив, і просто пливти, допоки я не потонув би або акула не ухватила б мене. Якби ви тільки знали, яке це було полегшення, коли я отримав ту телеграму і зрозумів, що вона означає. «Боже мій, це був скинутий тягар з моєї душі, я був у безпеці». Знаєте, я ніколи не відчував себе в безпеці на люгарі. І коли ми кудись висаджувались, я завжди шукав, що хтось може захопити мене. Коли я вперше побачив вас, я подумав, що ви детектив, і ви йшли по моєму сліду. Знаєте, що перше, що я подумав сьогодні вранці? Тепер я зможу міцно спати. І тоді ось це мало статись. Я кажу вам, на мені лежить прокляття. Не кажіть, дурниць, що ж мені робити, куди мені йти? Сьогодні увечері, коли ми з цією дівчиною лежали в обіймах один одного, я подумав, чому б мені не одружити з нею і не оселитися тут. Човен буде до біса корисним, ніколи сміх би повернутись на тому ж судні, на якому ви поїдете. Ви могли потримати мого листа, який чекає у Батавії, я сподівався, що в нього є трохи грошей. Мати змусила б старого щось прислати. Я думав, що ми з Еріком могли б увійти у співробітництво. Ви не можете цього зробити, але ви все одно можете одружитися з Луїзою. Я? Фред вигукнув, після того, що сталося. Та я не зможу на неї і дивитись. Я сподіваюся, що я більше ніколи її не побачу. Я її ніколи не пробачу. Ніколи. Ніколи. То що ж ви збираєтесь робити? Бог знає, я не знаю. Я не можу повернутися додому. Я мертвий і похований у сімейній могилі. Я хотів би знову побачити Сідней, вулицю Джорджа, Знаєте, таку на Менлі. Зараз у мене нікого немає у цілому світі. Я вважаю, я досить хороший бухгалтер. Я можу влаштуватись бухгалтером у будь-який магазин. Я ж не знаю, куди піти. Я схожий на загубленого пса. На вашому місці я першим ділом повернувся б на Фентон і спробував би трохи поспати. Ви дуже змучений. Вранці ви будете в змозі думати краще. Я не можу повернутися на човен. Я ненавиджу його. Якби ви знали, як часто я прокидався в холодному поту. Серцем, яке дуже калаталось. Тому що ці люди відкривали двері моєї камери. І я знав, що на мене чекає мотузка. І тепер Ерік лежить там. З розірваною половиною голови. Боже мій, як я можу спати. Гаразд, згортайтесь у клубочок у цьому кріслі, і я йду спати. Дякую, дякую, йдіть. Вам не завадить, якщо я буду курити. Я дам вам дещо іншого. Немає ніякого сенсу в тому, щоб ви лежали без сну. Лікар дістав голку для підшкірних ін'єкцій і вколов хлопцю дозу морфію. Потім він погасив лампу і ковзнув під свою москітну занавіску.